Plattdeutsch? Was ist das denn? Wie schnackt platt? Asteol. Das ist das, was wie wollen. Wie schnackt platt? Mach's gut, mein Mädchen. Meine Oma schreibt Gedichte auf Plattdeutsch für Freunde oder auf irgendwelchen Feiern. Die trägt sie dann davor. Also, so richtig verstehe ich das nicht, aber manche Worte versteht man davon auch. Der den Brot so platt, My, my, Meine beiden Großelternteile, die reden Plattdeutsch und eben einfach so auch manchmal mit mir zum Spaß. Und ist an meiner Mutter auch sozusagen auch hängen geblieben. Sie kann jetzt auch Plattdeutsch reden, aber sie macht es nicht. Aber mir erzählen sie eigentlich nicht so viel, nur immer mugodmin deren oder eben so welche Sachen. Also mehr erzählen die mir auch nicht. Ich würde gerne mal Plattdeutsch lernen, aber das irgendwie vergisst man das nach einer Zeit wieder. Ich muss das nicht unbedingt jetzt lernen. Also ich kann auch nur so Deutsch. Und wir sind mal auf die Straße für euch gegangen und haben die Leute mal gefragt, ob sie noch plattdeutsch sprechen. Was hilft ihr da zu knicken und zu prickern, das unser Grasland, da schalt Usekorn vom Frieden. Hast du verstanden? Nein, was heißt das denn übersetzt? Was habt ihr da zu suchen und zu knacken? Das ist unser Grasland, da sollen unsere Kühe noch vom Fressen. Kennen sie auch ein Schimpfwort? Schimpfwort? Ach du Donnerlitschen noch einmal. Nutschen heißt klein, kann ich auch nicht so richtig übersetzen. Es ist eben ein Schimpfwort. Können Sie mal was auf Plattet sagen? Ich wahrscheinlich Ihnen vertellen, genau. Was heißt das? <lacht> ja, das soll ich euch erzählen. Wie es nach Astiol, das ist das, was wir wollen. Ich weiß nicht, was ich hier vertellen soll. Aber schüttel. Wahrscheinlich in den Säcken. Ja, Schimpfwort. Ja, Schimpfwort sage ich nicht, grundsätzlich Versöckt das mal. Und was heißt das? Ich versuche das mal. Okay, dann versuchen Sie es mal. Döspaddel. Ja, dann ist die. Platt. Ist hier noch frei? Ja. Dürfen wir uns da dazu setzen? Ja. Sind Sie von hier? Ja. Wir sind nämlich gerade erst nach Bremen gezogen. Da, du Bescheid? Wie bitte? Ich verstehe kein Wort. Dann sollten Sie ganz schnell damit beginnen, es zu lernen. Wiederholen Sie doch zunächst, was Sie gehört haben. Aber das ist es ja. Sie haben ja kaum etwas gesagt. Genug, um für den Anfang einige Grundsätze zu lernen. Da ist zum einen eine gewisse Mundfaulheit festzustellen. Das ist keine Unfreundlichkeit. Man fasst sich im Norden eben gern mal kürzer, vor allem auf neugierige Fragen. Zum zweiten das knappe Wörtchen Ja. Das ist das plattdeutsche O. Oh. Kein A, kein O, sondern eben O. Oh. O. Oh. O. Oh. Ja, ja. Und zum dritten machen wir im Plattdeutschen oftmals das "ei" zum langen E. Weißt Bescheid, Weist Bescheid. Nein, nee. Ein Kleid, ein Kleid. Kein Bein, kein Bein. Also mein Wein, main Wein? Nee, nee. Mein Wein, Min Wien. Die Regel gilt nicht immer. Und wann gilt was? Ich gebe Ihnen später eine Liste. Und jetzt gehen Sie bitte zurück an den Tisch und probieren es einfach. Sie wissen ja, Liebe geht durch den Magen. Vielleicht auch hier. Damit wir Ihnen nicht zu so sehr zur Last fallen, ich gebe ein aus. Herr Ober, zwei Bier und zwei Wien. Oh, sie sind aber Pleach? Plietsch? Ja, yeah, das geht Ihnen zusammen. Pleach meint cloak und politisch Tuglik. Tuglik? Zugleich? Richtig, eine weitere Regel. Z zu T. Zu, To. Zunge, Tung. Zaun, Tun. Liste folgt. Na, denn willkommen hier in Bremen. Ich bin Willi Lohmann. Und hey, das ist Heinz Kraut her. Und kennen hey Sie? Ich bin Doris. Richtig so? Ich bin, hey, es, sie sind? Just so. Ich bin, du bist, hey, is, wie sind, sie sind, sind. Sind wir nicht alte hier? Jo. Jo, sind wir. Na denn, Prost. Prost. Prost. Prost. Dat is in flech Pflegen Pflicht. Und dat is in Kuh. Co. Kuh geeft Melk. Min Kuh geeft keine Melk. Die steigt drüch. Mine Kuh ist dat nicht drüch. Und diese Pflech flöch nicht. Sie sind fast an Pflegenstraps. Viel Pflegen sit hier fast. pflegen braucht mein und ist das nicht röch? Herr Wickelsecht. Hest du? Mannu Mann, oh Mann. Buern Wie war das? Ein Flech flücht, fehl pflegen Pflicht. Ein Flech flücht, fehl pflegen Pflicht. Ein Flech flücht, fehl pflegen Pflicht. Ein Kuh gibt kein Milch, der anderen Kuh gibt Milch. Ein Kuh gibt keine Milch, der anderen Kuh gift Milch. Ein Kuh gibt keine Milch, der anderen Kuh gift Milch. Sprechen wir über Dinge in der Mehrzahl, ändert sich die Form der Dinge und auch die der Tätigkeitswörter. Eine Kuh gibt, viele Kühe geben. Ein Kuh gibt, fehl Kuh Einko Ein Kuh gibt, fehl Kuh gibt. Ein Tein pflegen pflicht. Pfleg flücht, tein Nur werden die Wörter nicht genauso geändert wie im Hochdeutschen. Es gibt regelmäßige und unregelmäßige Änderungen. Die Bauern wissen das genau und geben uns nachher eine Liste ihrer Unregelmäßigkeiten. Schöne Köy hast du do, die sind all swat wird. Swat wirde Keu ich von allers her. Min is brun, Hel und del brun. Min Sohn will absoluts brune Kuh. Gif brune mehr Melk? Sagt, in Kuh die brunes gif nicht so viel Witz an das Fell af. Spöckenkicker. Aber hier sind noch mehr Dinge, die hier und da geändert werden. Die Kuh ist braun. Die braune Kuh. De Kuh is brun. De brune Kuh. De Kuh is brun. De brune Kuh. Die Kühe sind schwarz-weiß, schwarz-weiße Kühe. De Kühe sind swat wit zwart zwart-witte-Kühe. De Kühe sind swat wit zwart zwart-witte-Kühe. Steht die Eigenschaft vor dem Ding, wird es geändert. Und, haben die Bauern mehr Weisheiten über ihr Vieh zu erzählen? Ich läuft, da hört ein Tau. Du hört ein Tau. Das ist Spionage. agrar industrie Herr Muzorn, du hast mehrere korb in Bremen. Gibt das auch gediegen Belebnis in de Ladens? Ist die doch mal was ungekommen? Oh, die gibt das eigentlich bald alldurch. Das Lustigste wäre, dass ein käme und holte sich ein Abführmittel. Und wer sonst Abführmittel oder abdeckt, wend? Und noch einen halben Tag kam mir vor, schmiert uns den Kram um den Die Dinger habt ihr immer noch nicht wirkt. Oh, die hat das ein bisschen ihlig mit, das war die Köfte. Ja, das dachte ich auch. Die Naturdinge brukt einfach ein bisschen länger. Und da kann man nicht ob töben und nach der Uhr kicken, wann hat das dann losgekommen. Da muss er vielleicht dann doch eher noch einen Doktor hängen gehen, wenn er dann so wenig Tito verhält. Dann bin ich auch. Was verköpfst du Irgends in die Ladens? Ja, Mehl, Honig, Böker, Sorgen, die Entlösenden sind, Saftbuddels, Börntjes, Appeln, Bohnen, Backbeeren, Koken und Kloben und, ja, Oppengassenbach-Käse. Das ist nicht wenig und weil es viel ist, lernen wir die Mehrzahl kennen. Buddels, Böker, Sorgen. Das habe ich auch gemerkt. Aber warum Buddels mit S, Böker mit R und Sorten mit N? Die Mehrzahl wird nicht immer gleich gebildet. Die Formen finden Sie wieder in der Liste. Aber er sagte nicht Honigs oder Honigen. Das ist ein Wort, das im Deutschen auch keine Mehrzahl hat. Ein Honig, aber nicht viele Honige. Das ist zum Beispiel auch so beim Mehl. Will man verschiedene Sorten Mehl haben, sagt man eben auch Sorten. Woviel Sorten Käse hast du denn? Moment, da muss ich erst mal nur denken. Jetzt sind ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, negen, tein, ähm, zwölf, da tein. Naja, so, was, um und wie, vier dein Sorten sind, hat Oh ja, das versuche ich auch mal. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Fünf, sechs, sieben, acht. Nägen, Tein, Ölben, zwölf. Nägen, Tein, Ölben, zwölf. Dörtein, Fährtein. Dörtein, Fährtein. Ach, und dann geht es regelmäßig weiter. Fieftein. Leider nicht. Hier heißt es Föfftein. Aber von da an. Föfftein, Söstein, Söbentein. Bei so vielen Käsesorten verliere ich den Überblick. Dann hören wir eben weiter zu. Machst du die Okal gern, Eden? Ja, ja, das schmeckt alle richtig gut. Warum kauft ihr die Leute, diese Sorgen nur bei die und nicht in anderen Ladens? Die Sorgen guten Reformhus sind gesünder, sind beter, sind frischer, sind leckerer, wie sie natürlicher sind. Ganz der Kaufmann. Nicht nur Zahlen zahlen, sondern es wird selbstverständlich auch angepriesen. Gesünder, beter, frischer, leckerer, natürlicher. Gesünder, beter, frischer, leckerer, natürlicher. Ach ja, das ist die Steigerung. Und wie funktioniert die? Wie im Hochdeutschen auch, wird ein R angehängt. Frisch, frischer. Lecker, leckerer. Natürlich, natürlicher. Gesund, gesünder. Aber eben auch gut, besser, gut, beter. Geht schlecht, schlechter auch? Im Plattdeutschen ja. Bei einem Kaufmann nie. Was meinst mit natürlicher? Da ist kein Farb in, da sind keine Konservierungsstoffe drin, da ist nicht irgendwer, was voller Ruhtrocken, so wie ein Mehl zum Beispiel. Da ist die Keim noch drin, da ist die Kleie noch mit in. Da ist all das inbleiben, was der liebe Gott auch drin hat. Kannst du da immer kommen, ob das da wirklich so ist? Die Firmen, die uns belebern dort, möcht ganz regelmäßig ihre Produkten die Use Genossenschaft, kontrollieren sollten. Dort da kommt, dass ich vorher noch gelernt habe und wie all das, was so an Grünthüchs kommt, ich natürlich mit dem Vorfragen, ob das flach bringen kann, ob sie ehrlich sind oder nicht. Wo äh, fragen musst du da noch kicken? Wie die Buren, wenn man da so ein, zwei mal im Jahr sich unterhalten kann, äh, dann langt das voll gut. Mir langt das Pensum für heute auch. Gesünder, Beter, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht... Herr Muzorn, du hast mehrere Korbladens in Bremen. Was kommt der Lü denn nu an meisten auf an letzten? Das ist unterschiedlich. Der krank ist, der köft dat, wo er mir wieder am großen gesund von wat? Der anderen, der kommt am dat, wat doch schmeckt. Das gehört auch zum Geschäft des Kaufmanns. Vom Besten nur das Beste. Der Superlativ? Genau. An gausten, an leifsten, an Mersten. An gausten, an leifsten, an mehrsten. Ein an vorweg und ein stem an das kleine Wort. Gau, gauer, an gausten. Und nu, gau wird tröch. Kommt auch Kinder in den Laden und will da was korben ja, Wenn oft. das nicht so eine Pfadfutzeit will ihr das gar nicht hätten. Ne, da sind ein ganz paar Kinder, die kommt. Und da merkt man das eigentlich ganz deutlich, dass die noch einen eigenen Geschmack heft. Die wird äh, Fruchtschnitten haben oder die wird nicht haben. Oder das, was Bius' themlichen Anteil hat. Dass sie zum Beispiel Gummibären und so wat ohne farf und ohne Zucker haben will. Kiek an, kick an. Kinder koppt nicht BM an Fakensten rohe wudeln Also, was tut Snopen, willst du aber auch haben Das wird's auch, so, ja. ja. <lacht> Und die anderen Lütkorb, die BD, ähm, dazu slanker waden Das gibt es auch eine ganze Menge. Aber das ist ein bisschen weniger worden als in den Jahren vorher. Du werden die Lüüt an Kalorien tellen? Ja, die werden an Kalorien tellen, die kicken jeden Tag, ob die wach. Da das doch ein bisschen weniger wollen, von da hoch wird die Lüsig sich wohlfühlen. Das muss nicht immer dann unbedingt so ein Strich in der Landschaft werden. Ist dort denn die Kalorien, ob all die Sorgen, ob die du da verkaufst? Wollen nicht ob all, aber ob die meisten. Denn anders können wir keine Beratung machen, wie kranke Lü. Der wird genau weten, was sie denn nun davon essen können. wird die Kalorien abstauen, dann wird Eiweiß abstauen, dann wird Fett abstauen. Sonst kann ich Tombees, beziehend Diabetiker nicht beraten. Was ist denn nun für die am gesündsten? Was ätzt du in den Laden am nächsten? Da bin ich aber mal gespannt. Was he nu wohl antwortet antet? Antwortet. Ich säm am meisten Gemüse, Kartoffeln. Für mein Leben gern. Der kann a in alle Richtungen geben. Dat all Dat das dütscheste von alldütsche Gemüse. Das dütscheste? Das ist sie wohl die, wie sagte er? Kann Tüffel. An anderen Orten heißt sie auch kurz Tüffel oder Erdappel oder ganz weit im Osten in der Uckermark heißt sie einfach Nudel. Hoffentlich habe ich das nicht vergessen, wenn ich das nächste Mal in der Gegend bin. He mocht so an dues mehrere Koblands in Bremen. Sünd die eigens die Heleweg oben? Ja, bit ob de Mittagsstid, hef wie en paar Lohns zweistund middag. Man en Use Holgeschäft am Ostertor, do hef wie dörge und oben. Dort in Summer nich. In Summer lohnt dat nich, umok wie zweistund middag. Mhm. Aber am Mondag bit so amnd. Jawohl. Macht mer doch noch en Sonntag, wenn wie Tumbeswil dat Petalfest hebt. Dann ist doch Sonntag noch was los. Sündach? Ja, so mancher Ladenbesitzer möchte gern auch sonntags verkaufen. Mondag, Dingsdag, Mödeweken. Das passt aber nicht zum Takt. Dann könnten wir das mancherorts übliche Gunstag nehmen. Das passt zum Takt. Mödeweken kann ich mir aber wohl besser merken. Und wie geht's weiter? Mödeweken, Donnerstag, Freedach. Aber nicht Sündach? Bloß nicht. Ein echter Norddeutscher legt Wert auf den Sonnabend statt Samstag. Und das kommt vom plattdeutschen Sonnabend. Und ich gehe sie nachts in Köpen. Habt denn die Verkörpers eh mal in der Welt einen freien Nachmittag? Ja, ihr habt alle einen freien Nachmittag. Und wir haben also die 20 Jahre das so inrichtet, dass auch jeder alle Ferien in der Welt einen freien Sonnabend hat. Magt ihr denn Ferien in der Sommerzeit? Nein. Das ist so, dass wir zwei Saisonen haben. Einmal so für die Leute, die so noch Weihnachten, wenn sie mit dem Abendbett noch haben. Und das ist so Januar, Februar, März bis April hin. Und dann war das zum so ein weniger. Und dann kommt der Sommermond, wo wir dann über Mittag zwei Stunden dicht habt. Und dann geht das, das schon los dass die ersten lü sind mit, was da damit sie keine Erkältung kriegt. Das geht dann so September, Oktober los. Und November, Dezember geht dann das Weihnachtsgeschäft los. Wie die lü wie us all die Socken holt, die sie tun Das klingt jetzt aber nicht so schwierig. Januar, Februar, März, April. Richtig. Nur die Jahreszeiten für Sommer, Herbst unterscheiden sich vom Hochdeutschen. Der Winter wieder nicht. Wenn Weihnachten ist. Witte Wienachen in Winter. Ziemlich selten. Meistens regnet es in Norddeutschland. Auf Plattdeutsche wie auf Hochdeutsche. Nur nicht im Kaufladen. Guten Tag, Frau Jensen. Ich will ein paar doch Urlaub mögen. Habt sie noch in Korma? Hevig. Kann ich dir kriegen? Könze. Dürf ich mir Hund mitbringen? Dröpfe. Schall ich noch mal schrieven? Brugze nicht. Muss ich in Fürut betonen? Mütze. Da haben wir die Tätigkeitswörter, die andere Tätigkeiten abwandeln. Ich bezahle. Ich muss bezahlen. Ich betoll, ich mut betolen. Und die anderen? Ich will, ich kann, ich dröf, ich schall, ich mut. Ich will, ich kann, ich dröf, ich schall, ich mut. Ich will fair dort blieben. So, will sie dat, denn dort sie dat. Dröf ich noch wat fragen? dröft sie. Und sie geeft mir auch in Antwort. Ob eins. Sind Sie Jümmer so kurz auf? Nee, aber kommt der Dach und mein Mann da, was er Mut, er will, wat er schall er dröff, was er kann, denn er mehr tiet und kann klönen, sabbeln, faseln, vertellen und sludern. Und dat wild wie nich, oder? Nee, wild wie nich. Aber alle Menschen sollen, müssen, können, dürfen, wollen, mögen. De Mensch schall, mut, kann, dröff, will, mach. De Mensch schall, mut, kann, dröff, will, mach. Manche zaudern nur in der Entscheidung mehr als eine Geschäftsfrau. Du, Hanni, ich muss dich so gern ein obdrücken. Och, Eike, ich weiß nicht, ob ich das Tolladen Wollt du denn einheben? Ich will nicht, ob ich das lieben mache. Du musst das aber wählen. Mord ich das? Kannst du das denn? Ich kann das. heft habe das all vorken probiert. Vorgen? Du schuldest dir was schon. Tja, diese Tätigkeitswörter haben es in sich. Klarheit geht vor Wahrheit. Auf jeden Fall können wir sie jetzt entsprechend der Person ändern. Ich kann, du kannst »He seh kann, wie könnt, je könnt, seh könnt.« De anderen wird auf den List finden. »Könnt wie? Denn willt wir das utprobieren.« »Was hast du doa denn?« »Was ich doa have? Verraut ich nicht.« »Ach, Heino!« »Du bist aber nicht, Schiri.« »Wenn ich nicht. Ich will bloß sehen, was du doa in der Hand hast.« »Dat ist noch nix. Da muss ich erst noch wat wahren.« »Und wat war dat denn?« »Öberraschung!« Da haben wir sie, alle. Zuerst Heino und Edda Kastendieck und die wichtigsten Hilfszeitwörter. Sein, haben, werden. Ich bin, du bist und er ist. Ich hab, du hast und Heino het. Ich war, du warst, Heino ward, Edda er ward ook und wie ward all näschierig ward Heino in der Hannen het. Ach, Heino, hefti doch nicht so. Hefti man nicht so, Sädi Buur, der kettel hies ihn froh mit dem Essvorg. man nicht so dick. Er kommt doch do nach Achter. Haben ist also nicht nur besitzen. Das Wort hat viele Bedeutungen. Und Edda hat in ihrer Wut ein weiteres Hilfszeitwort aufgebracht. Don. Politik Sädi Buurs anders sagen als Don. Und Edda deit, was sie will. Das ist Familie-Politik. Und was daß du? Ich do nun mein Hand, ob er für daß du din ogen dicht. Ich do alles, was du sechst, mein lebe Heino. Ich do, du daß, er da deut, was sie will, und Heino deut sich dick. Wat do, ich? De Hand auf. Und da ob das denn anders gibt, das hier ein Malheur? Wenn das Wesen wesentliche, den kannst du Finger in die Nähe abbrechen. Nähe? Ich kriege wat? Den Broden? Ja, kann Ango. Dit wolle ich die dach mitbringen. Parfüm von Chanel? Ach, Heino! Aber ich wollte das doch noch in Puppe entwickeln. To Lord, dat nicht mehr nötig. In dem Papier gucken wir später nach den verschiedenen Formen von Sein, Haben und Werden. Ahl sind zu frei, Ahl hebt sie ihren Willen kriegen und wie dod das haben wir nix gehört. Achte uns ist dein Dick. Was ist in den Dick? Auf Worm den Dick, auf achter den Dick? Also der Dick ist natürlich mit klein gebaut worden, dat er auch säke und standfest ist. Man boben und dick haben wir ja auch hier die Straße. Das ist ja das Fantastische, dass hier die Naherholung boben und dick fördern kann. Hier suchen die Radfahrer vorbeig, meistens auch Gauer, als sie sollen. Man hier würden Autos allein dann verkehren, wenn sie einen Schien dafür haben, wenn sie Anleger sind. Man, nicht Elk und Ein dürft hier kommen. Und hier ist das so ein wunderbares Naherholungsgebiet, das wir eigentlich Bad Blockland auf Bad Hollerland halten müssen. So enthusiastisch ist er häufig, unser Gerold Jansen, der sich seit Jahren intensiv um den Naturschutz kümmert. Das mag ja sein, aber er spricht so anders. Viele Sachen habe ich bisher so nicht gelernt oder gehört. Ja, das stimmt. Gerold Jansen ist in Ostfriesland aufgewachsen und spricht im waschechten ostfriesischen Platt. Und das unterscheidet sich deutlich vom Bremer Platt. Um Sie aber nicht zu verwirren, haben wir den Text in bremischem Platt aufgeschrieben. Na, dann bin ich aber froh. Aber ein bisschen habe ich mich auch schon dran gewöhnt. Gut, kehren wir auf den Deich zurück. Der Simkenfort, das ist so ein Worte... zo'n ein wertvoller ökologischer Lob von der Warte, dat das gar nicht mehr worden werden kann, dass hier mit dem Torboden durchgegangen worden. Man, all die mit Handdreben Boote kommen, de Paddlers, kayaks und all die, die können wieder durch, die können den Boden auf den Dick tragen. Aber hier ist ein Anleger, der auch von der anderen Seite de Boden hier ranken kann und von so, auf die in der Semken vor Obstadtdahl. Ob und Dahl, Över und Dör. Ob und Dahl, Över und Dör. Es scheint um und über den Deich zu gehen. Vor lauter Begeisterung führt uns Gerold Jansen alle Seiten des Deichs vor. Hinter, in, auf, vor, durch, über, von. Achter, in, ob, für, Dörr, Över, von. Achter, in, ob, für, Dörr, Över, von. Sind das alle Verhältniswörter? Es gibt noch mehr, und alle bringen sie etwas besonders Einfaches mit sich. Nach diesen kurzen Wörtern muss man im Plattdeutschen nicht unterscheiden, ob der dritte oder vierte Fall folgt. Över den Dijk, föder den Dijk, achter den dör den Över den den dör den Das ist ja einfach. Und einfacher als ein Boot durch die Semkenfahrt zu bringen. Da hat von da noch viel Lied. Ja, also dat gibt immer noch, da wird auch wat mehr. Und wer einen vielleicht nicht hier oben dick kann, und er fährt wie dicker Dall, der kann dann singen. Gung, hey, mal, der dicker Paul, voll, hey, oben, Paul, und der Paul, der war so dick, Gaffen gauden, haunerig. Talent hat er ja, aber verstanden habe ich das nicht. Ging er mal den Deich hinunter, fiel er über einen dicken Pfahl. Und der Pfahl war so dick, gab eine gute Hühnerstange. Gereimt und auf Blatt, ist es aber schöner. So dick, der Höhnerick. Hier haben wir Naturschutzgebiet von der Wümme. Ach, das ist wieder Gerold Jansen mit seinem ostfriesischen Blatt. Und er schwärmt wieder vom Wümmedeich. Von der Breite Wümme der ist noch weit Sieden hin, noch Niedersächsische Gebiet und auch hier nach Bremer Gebiet, Naturschutzgebiet worden. Weil der Wümmel so viel mehr hat, hat auch so hier über Jorden hinweg. die Natur so heulen kann, dass dort viel an Vögel sitzt natürlich auch all die Insektenwelt, der hier zu finden ist. Und Störken, der hier immer noch ihre Nahrung finden, Man hier dann auch die Fischreihe Und die fangen sicher nicht so viel, als die paar Fische, die hier noch auf und auf mit all Fugen Gang sind. Diese Allfuken muss ich wohl erklären. Das ist eine aus Garn gestrickte Aalreuse. Es gibt auch eine Aalreuse, die aus Weiden geflochten wird, die Kübbe. Kübbe und Allfuken. Und neben dem gediegenen Ohr bei Allfuken sprach er auch in vielen Wörtern den zweiten gediegenen plattdeutschen Laut, das E. Er klingt zwischen einem langen E und einem ä. Bredewümme, Fehlvögels, Seker. Breed. Fail, Saker. und das Wort für Tiere? Däten. Was für Däten gibt es denn in Warte? Hier gibt natürlich auch all dat an Fisch an All an Hecht an Sander. Man auch Rotaugen. Man hier gibt auch auch ein Seehund, der hier Tauäpfchen hier in Söhnen legen hat. Man wahl, Dei hab ich hier noch neid sein. Ich glaube, dei würde gar mit Bug ob Grund kommen. Das denke ich auch. Aber vor einigen Wochen habe ich in der Zeitung gelesen, dass wieder ein Seehund dort gewesen ist. Und dann die vielen anderen Viecher. Vögels, Stöck, Fischreiers, All, Hake, Zander, Rotogen. Und der dritte gediegene plattdeutsche Laut, das Ö. Es klingt wie ein Mittelding zwischen kurzem und langem Ö. Vögels, Glöuf, Wöhr. Vögels Gläuf, Wörr. Und wie kommt die beiden, ob den Dick in dem Möld? Lebt an dieses Sieg von Dick ane Ja, dat kann man sagen. Ob bin Dick sieht, da kommen ja dann all die Wiesen, wo die Wiesen und Wartvögel leben. und das ist ja ein heile Bach was hier just hier in Hollandland und in Blockland Antauf finden ist da hören de Kibitsen Tau de Brachvogel hört de Tau Uferschnepf bei Kasine und auch bestimmte Fischsorten die dann auch anders war nait leben können das gibt ein hier de Blutdorfern lebt das hei in de grode Muschel sehen Eier lernedait und dort de, sin Jungen uptrecken kann. Dey könn bloot Dorfern leben, dat die Eier in de Muschel oflerch wort. Und wie heißt diese Muschel? Das ist die große Teichmuschel, de grote Kolbmuschel und de Fiste im Brückendeit, dat is den Bitterling. Na lütje Pöt, hes war dopt hart. Ja Vater, sech mal. Was is dat? Richtig Dütsch? Wat die Paster snackt und die Schollmeister. Und warum ist dat richtig? Die habt doch obstudiert. Und die doch nicht obstudiert habt? Die snackt doch platt oblos. bloß. Und dat ist verkehrt? Verkehrt oder nicht verkehrt, doch geitert nicht nur. No. Wo geitert denn No Noch dat, wat schrevensteigt. Du, Vater, wat machst du Leber? Trecker oder Peer? Dat kann ich mir nicht uzeugen. Warum nicht? Ich muß nehmen, wat die wenigste Tiet kürzt. Und wat köst die wenigste Tiet? Den Trecker, den Brucken nicht so forken zu fodern und die kennt auch kein vier Vierordent. Aber ein Trecker kriegt keen Follen. Kriegt hei wohl nich. Aber so etwas kenne ich. Kinder, die immer fragen und sich die Welt erklären lassen. Und genau das macht Johann Bellmann in seinem Buch vom Lütje -Püt. Mit den Fragewörtern wonach, wonor, warum, worum, was, wat. Wonor? Worum? Wat? Und wo kein nicht frucht, blift dumm. Du, Vater, kein sind den Boben? Der den anderen am besten nur sieht, schubsen kann. Und kein kann dat? Der dat beste Mühlwerk hätt. Und der dat nicht hätt? Der hätt nix zu sägen, der blift in. Und wat mut de doen? Danzen. Wat danzt he denn? Wat de Musik speelt. Und kein mocht de Musik? Die Bomben sind. Das sind deutliche Worte. Auf die Fragewörter wer, kein und was, wat. Fragt Lütje Püt eigentlich nur den Vater aus? Gute Frage. Nein, er befragt nicht nur den Vater, sondern auch die Mutter und den Opa. Du, Opa, woher kommt der Wind? Von überall her. Und wo geht er hin? Überall hin. Und kein hätte er magt? He sich söben. Kann er dat Sich söben magen? Du, Mutter, bin ich auch und dein Buch kommen? Jo, dat bist du. Kein hätte mich da hinbrecht. Du wärst jünger da. Sind da noch mehr Kinder? Jo, dat sind da. Worum bin ich? Denn komm und die anderen nicht. Ich wollt so und Vater auch. Wo ans, hebt die, der Tourweich Wie hebt die Roben? Das hätt ich gar nicht hört Aber du bist doch gekommen. Du, Mutter, wo viel Farben gibt? dat in Haves? Jus so viel, als dat Grünfarben gibt den in Feier. In Sommer sieht dat Grün alli gut. In Sommer ist dat Grün licht satt. Wo kommt dat von? Ach, Lüttchepöt, frag doch nicht jemand, wo kommt dat von. Kijk doch, und wo ne die da dazu ist. Ich weiß auch nicht, wo dat von kommt. Aber sie haben richtig gefragt. Das Wort wird vom Von getrennt, wie auch das Wort vom Hen. Und wo geht Lüttchepöt nu hin? Wer no Opa. Du, Lüttchepöt, Mutter hat recht, frag mich nix mehr. Warum nicht? Das kann eine wahr sein, was ich sage. Das mag doch nix. Worum fragst du denn? Soll ich rümloben als ins Na, denn frag. Klug warst du davon nicht, aber klöker. Marlene, du bist Schulmästersche in Bremen. Jo, Schulmästersche bin ich als Idioren. Was ist sie? Schulmästersche. Schul, Schule? Meister, Meister, also Schulmeister. Aber das hat sie nicht gesagt. Nein, Marlene Dolin ist eine Frau und sie benennt die weibliche Berufsform mit Sch am Ende. Schulmeistersche. Just so, Doktorsche, Köksche, Norbesche, Bürgermeistersche Und Schulmeistersche. Und, mag die das Ja, meist die mag mir das boh's. Gift aber auch wo das nicht ganz so lustig ist. Marlene, wenn du nur morgens in die Klasserin kommst, was sagst denn? Moin. Ach ja, moin, recht so. Und denn? Gott sitten, packt jo Bücher op den Tisch, nehmt die Heften in die Hand. Anna, blieb sitten und les mal die Obgaben für. Frauke, hol du dat Klassenbuch. Ralf, frauch mal in die Klass, was sie kriegt für uns hebt. Das klingt heftig nach Lehrerin. Und sie führt uns damit die Befehlsform vor. Gott sitten, packt gut, nehmt. Das sagt sie zu allen? Ja, in der Mehrzahl. Wendet sie sich an einzelne Schüler, sagt sie, Blief sitten, lais für, hall, froch. Blief sitten, lais für, hall, froch. Und die Kinder doht immer dat, wat du von er verlangst und wat du er sechst? Nee, dat kann man so nicht sängen. Avon an. »Löpp da doch anders.« »Denn wat ist dat für'n Lahm?« »Jens, seh die Dole. »Lena und Esther, passt ob uns nackt nicht so fehl.« »Miriam, nimm dat Kaugummi ut'n Mund, aber klebt dat nicht inner den Tisch.« Set ihn auf, af, Christine, und stopp em in din Tasch.« »Und den sehig. Florian, kiek in die Bog und Heiner kickt in sin.« »Klor?« »Da wird die Mestische aber wütend.« »Fünsch«, sagt man dazu im Plattdeutschen. Nur den letzten Satz habe ich so schnell nicht verstanden. Florian kickt in Dienburg und Heiner kickt in Sien. Jeder soll die Nase in das eigene Buch stecken. Dien und Sien, die Besitzanzeigenden Fürwörter. Min, Dien, Sien, Er, Us, Jun, Jem er. Min, Dien, Sien, Er, Us, Jun, Jem er. Ja, und wenn du dann sowas sechtest, dann ist die Klasse ruhig, und die Kinder sind still, und sie lustet tau, und willt nun von dir wat lernen? Nee, die sind mir nicht mal wat obstanautsch. An leifsten fraucht sie, könnt sie oust noch mal verkloren? Und mit so ein Frau willst du den Unterricht abholen. Ungeitert? Verklorst du dann noch mal, oder sechst du denn, äh, je Mütter nur haben? hebben? Ja, dat ist ook verschieden. Meist hieß mag wie Schollmeisters dat denn jo. Böser is dat, wenn sie mit n' Anna dat ztriden anfängt. Und wat secht sie denn? klang lang die eng, klim ja ne Föd. Je kriegt noch dat Jack voll. Oh, dat hört sich aber nicht so schön an. Nee, und den geit dat ja noch wieder. Wenn du mir de Tung wiest, hau ich die eng an ul. Töf! Von Nordmiddag bring ich meine Mackers mit. Für bin ich nicht bang. Was war das alles? Sei, us, di, mi, ji, ye, jem? Das sind die Kurzformen, wenn man die Namen nicht wiederholen will, die Fürwörter. Mich und dich. Mi und die. Und hier haben wir wieder die schöne Sache, dass sie sich im Plattdeutschen nicht von mir und dir unterscheiden. Dann kann ich ja diesen Spruch gar nicht übersetzen. Welchen Spruch? Mir und mich verwechsel ich nicht, das kommt bei mich nicht vor. Tantchen hast ein Band bei dich, der Hund, der will nicht mit, mit mich. Manfred Richter, Sie wären mit für ein Kordetiet, in Bremer Können Könnt Sie uns auch vertellen, wo eins das für hundert Jahren jod sehen hätte? Ja, das wäre ja ganz anders in de Tiet. De Lüd arbeiten meist in Horben. Hand to do mit de Schip, du wären Seilers. Da wären Seilmokers, da wären auch der ersten Dampersalte vor 100 Jahren, die Ohlehauben und die Nähehauben. Die wären das Hart von von Bremerhauben. Und da wären die Schip, die grünen Seilschipp, da wären die Lager, da wären äh, die Hüß. Spricht der Bürgermeister von alten Zeiten, kommt er ins Schwärmen. Das heute ist ja auch nicht immer einfach, auch nicht beim Plattdeutsch lernen. Nur die Form der Gegenwart kennen Sie schon. Jetzt gilt es, die Tätigkeiten in der Vergangenheit zu entdecken. Da will ich mal genau zuhören. Viele Leute kamen, die nach Amerika oder sonst wo wandern wollten. Die kamen hierher und die weten gar nicht so genau, wann das Schip denn abseilt. Das wäre nicht so. Nach einem Stundenplan, was hat von doch ist, die haben gar nicht recht viel Geld. Die haben ihr letztes Geld beruht. Um die Passage zu betonen. Und dann wären sie hier. Und da wäre ein Utwandererhaus, wo Utwanderer schlafen konnten. Die haben nicht das Geld für ein Hotel. Ein Hotel gäbe in Bremerhaven, aber das wäre für die regeren Lü. Die meisten Lü sind sind äh, Utwanderer und äh, die wirtschaftliche Situation in Deutschland in der Tiet wäre nicht gut. Die haben keine Arbeit und, und so sind sie dann weggegangen. Die Tiet wäre nicht gut, die Lü haben keine Arbeit. Da haben Sie schon zwei wichtige Wörter aufgeschnappt. Wehe und ha waren und hatten. Das kann schon sein, dass das wichtige Wörter sind. Aber es wäre doch auch richtig zu sagen, de tiet is nicht goat, de lüt hebt kein Arbeit. Tja, das ist eine Frage von Inhalt und Form. Dat mut ein Bürgermester te hobsetten. Aber wie schert Us wieder an dat, wat de Bürgermeister vertellt und wo ahn's heder deit? Na gut. Da wäre ein Outwandererhaus, das wäre für die Leute, die kein Geld haben. Und da wäre ein Hotel, das wäre für die Leute, die fehlgeld haben. Die Haube in Bremerhauben ist auch immer in Haube, wirst für Leute, die von Översee kämen. Wird für Leute sind denn hier angekommen? Ein von den berühmtesten, das wäre Elvis Presley. Der wäre Soldat und da hätte sie einen von Amerika in Bremerhauben gescheppt. und er schulte nach Süddeutschland. Und da ist er auch mit der Isenborn hinführt, aber er came hier in Bremerhoben an Land. Und die ganze Pier wär voll Menschen. Das waren alles junge Däns und Jungs, und die wären ganz guten Hüschen. Die wären ganz begeistert und hab kreischt und don, waren obkratzt Und so sind viele Lüüt angekommen und Da Damals wäre das Schöne, da das nicht ganz so fix gön, als dat nur von da auch mit der Pflegerei ist. Von da kommt das ja Wetter mit den Kreuzfahrten. Und da kommt auch der ein oder andere Prominente her, äh, just das äh, Katharina Valentich ist da, und ein Schiff nömst hat. Aber sie hat was vergeten. Sie hat vergeten, zu sagen, wünsch ich altit ein handbreed Wouter und ein Kiel. Und du wird nicht lang und das Schiff seht fast. Das werde ich ripps So wär das wohl. Aber bevor alles untergeht, was ich mir gemerkt habe, will ich das noch wiederholen. Sind ankommen, hebt kreischt, hat vergaten Genau. Und das ist die vollendete Gegenwart, das Perfekt. Sie haben geschifft, sie hebt schippt. Sie haben getan, sie hebt dorn. Sie hat vergessen, sie hat vergeten. Sie hebt schippt, sie hebt dorn, sie hat vergaten Aber da fällt mir auf, dass das zweite Wort im Plattdeutschen irgendwie kürzer ist als im Hochdeutschen. Richtig. Im Plattdeutschen entfällt das g am Anfang des Wortes. Geschifft, shipped. Getan, dorn. Und ich do no oppassen dat ich nicht boll eins vergeten hef. ist in Bremerhaven noch was zu sehen, was er äh, vor 100 Jahren gebaut worden ist? Ja, die Hafen, äh, so die Ollerhafen und die Nähe Nährehafen, beide sind ja noch da. Die Ollerhafen, da das heute äh, Museums Museumshauben, wo die schönen Schiffe von der Deutschen Schifffahrtsmuseum zu sehen sind. Und die Nähe Nähehauben, das ist da, wo wir den Ozeanpark bauen wollt. Das liegt hier ja so schön. Das ist ja zwischen der Innenstadt und der Wörder. Da. Und äh, das ist wunderschön für die Touristen. Und den möcht ich mal gern ein paar Schöp sehen, und als sücht so ein paar Ole schöp So ein Beten sücht schon, wie in der Ohle-Tied, bloß die Hüsse, ein Beten-Watt-Gröter. Warum sagt er denn ein Beten-Watt-Gröter? Heißt das nicht ein Beeten gröter Ja, das hätte er auch sagen können. Aber an Stellen wie dieser setzt der Plattdeutsche gern die Kurzfassung von etwas dazwischen. Denn bin ich ein Beten-Watt-Näschierig, wat der Bürgermeister noch vertellen will und Ole tieden Dummholz hätte in Bremerhaven ja auch al Waffen geben. Der großen Seilschiff der wären hier gebaut. die tecklenburg waffen berühmt und der größten und stolzesten Seilschiff wären da gebaut worden. Aber die Zeit ist denn ja nicht schnell zu Ende gegangen, wenn die Dampers erstmal mal da wären, dann hätte sich das bewiesen, dass sie gau und zuverlässig in so ein Linienverkehr mogen können. Wie will das nicht ob den Wind töven möchte. Für die Lüüt an Bord von der Chip wird das gar nicht so schön. Die haben harte Arbeit und einige von denen, de Jan Moten, wären richtig bannig schuhriegelt. Und de Wies wären, so auch gar nicht ganz freiwillig an Bord. Die waren Shanghai, dass man secht. echt. Die werden an Bord schleppt. Schuhriegelt kenne ich ja noch. Aber was haben Sie noch mit den Matrosen gemacht? Shanghai. Das bedeutet, dass man die Matrosen gewaltsam an Bord geschleppt hat. Schöne Zeiten, die alten Zeiten. Aber dann ist mir noch etwas aufgefallen. Er sagt immer, is gone und hat boat. Das ist eine Regel, die wir im Hochdeutschen auch kennen. Alle Tätigkeiten, die mit einer Bewegung von einem Ort zu einem anderen zu tun haben, werden mit bun, is, sünd gebildet. Alle anderen mit hef, hat, hebt. Ach ja. Aber in den letzten Sätzen sagt er immer, wehren, Schuh regelt wehren Shanghai't. Das ist keine besondere Form der Vergangenheit, das ist das Passiv. Nicht die Matrosen haben Schuhriegelt und Schangheit, sie wurden Schuhriegelt und Schangheit. Andersrum heißt es, der Koptein hat Schuhriegelt und Schangheit. Und mir habt ihr Schangheit. Sind denn damals auch hier Dinge passiert, an denen sich sich noch erinnern kann? Ja, da wer eine Katastrophe passiert, die Thomas-Katastrophe. Dort wäre ein Versicherungsbetrüger, der ha eine Ladung abgeben von Höllenmaschinen wäre und der hat hochversichert und hey, äh, hat sich gedacht, dass das erst ab hoch hochgeht, aber bei Verladen von der Ladung Es war umkippt, und der Höllenmaschine ist hochgegangen, als der Chip noch hier in Hauben wäre, und da wären über 80 Menschen totbleiben. Sie hätten auch kriegen, hey, hier in Bremerhaven, und, äh, wohl sicher sehen, dass, äh, die Ladung abgeht. Aber nicht die Ladung ging auf, aber die Menschen wären totbleiben. Das wäre eine große Katastrophe, aber so ist das. Kriminelle hätten das auch damals geben. Hätt ihm dann damals ins Bund? Jo, hätt sie. Mensch, Christa, wat mooi, dat wir uns noch so viele Jahre mehr mehr seht. Finde ich auch. Und du hast sie gar nicht erinnert. Jümmer noch schier und glatt im Gesicht. Oh Gott, sie k. und wär ganz bleik um mein Ach, das ist ein Herrn Keuner von Bertolt Brecht. Wat hätte us Kopi im Markt in der Schule? Mi auch. Ich wär auch jümmer ganz bleik um mein Nies. Oh, le Tiden sind nicht immer schöne Tiden. Es geht aber wieder um die Vergangenheit. Mit zwei Rappeljulen. Der Enese sagte, das ist eines der unregelmäßigen Tätigkeitswörter. Hier heißt es nicht se sech, sondern seh se". Und wahrscheinlich muss ich solche Wörter einzeln lernen. Das bleibt Ihnen nicht erspart, aber Sie bekommen eine Liste. Von den Rappeljulen. Sag mal, hättest du irgendwas noch mal anes ihn möchtet, du duse klasse? Töf, doch, von ein halb Jahr so wat. denn Hans Geert, weißt noch, De seht jünger in die erste Rechte, so klugschiede. Und, ist hier nur Rauchruth komm? Klövig nicht, alles heim, das wiss vertellt, ob ein Buck hätte kriegen und allen bannigen Mond schien auf Kopf. Ein Bild von Kerl wäre ja nie nicht. Ein Spittel und denn diese Büchsen. Wie du moll's in Jeans und Heleb jemme in seine bögelvollen Büchsenrum. Büchsen rum. Ganz anders als Jürgen. Kannst du ihn ob denn besinnen? Der jachte doch achte all den sehr, der du er fortkriegen kunn. Mit Jeans und Wunneboer lang hoher. Hans Geert hat mir vertellt, die ist nur Regisseur mit Goethe-Theode. ich knippte doch nur die Däns, ob die Bühnen in den Nachtesten. Mein's Ach, die hät doch nie nicht was anbrennen loden. Herr Ober, noch zwei Kaffee und zwei Klöten kömen. Sech jetzt, Christa, hast du denn vorst nur die Schule, dass du Dären Das du doch. Nee, das ist alles anders, loben. Negen hat hat Abi, käme an Ölsten. Wat? Das hab ich nicht wusst. Negen Mond. Nu sech bloß, da de so Buse Abi 4 pissiert. Tja, wo anscha das seng? Äh, und, und de Kerl, ich mein, dem Mann, Dienmann? Minmann, dat is Werner Hansen. Hansen? Werner? Den Werner Hansen, Usen Engelschwester? Tja. Da heb ich ja damals nix von Spitz kriegen. da du und dessen ol'n, oh, entschuldigung. Wat mit nana Hahn meinst du? Kunst du auch gar nicht, für wer ob nix. Und den so oben Stutz? Ja unhüt, hab ich vier Kinder und sind best zu frä. Zeit, Christa, du hast ja fußdick, achte de Ohren, dat muß de mal verdauen. Und dat nicht marken? Kun, sie wohl nicht, aber se hebt dat marken. Kun ist ein weiteres unregelmäßiges Tätigkeitswort in der Vergangenheit. Und schall ich mi noch mehr marken? Jo, wenn de koffi nackt snackt. Dann erzähl doch von die, Woans ist die dat gorn? Och, jümmelig gut um war ich ob. studiert, zwei jahre in Amerika lebt. Denn Schulmäster war und für ein Jahr Rektorin an der Schule. Und nun, wat nu? Nu ist bi mir wat unerwägens Wat? Mit vier von fertig? As dat Leben so spielt Und äh, die Kerl, äh, dem Mann, ich mein din Mann. Jürgen. Den Schattenjäger. Moin, Gertrud, heft die lang nicht mehr sehen? Und ick die länger nicht. Wo geit? Mi, allerbest. Und die uck, erst let? Wo meinst du dat? Na, du häss'n Porpontaulecht, Sie dem wir uns dat letzte Mal sehen hebt. Der ist aber nicht gerade zimperlich. Nee, n Fischmool hätt i nich. Dat mag gar nix, dat fällt bald eins wer oft. Willst du de Tokom wegen in Kur mucken? Kannst auch so sagen, in Mutter Genesungskur. Wirklich wo? Den grolle ich auch. Wann ist das denn so weit? Na, das schall noch so wat fermont tun. Das ist nicht mehr lang. Hessen den A1 Chlor? Und ab in die Zukunft. So ist das wohl. Der Ollon wart nur für den Dach X planen. Wart planen, werden planen? Jus so und auch nicht. Die Zukunft oder das Futur wird manchmal so gebildet wie im Hochdeutschen mit dem Wort Waren, also Werden, und dem Grundwort Planen für Planen. Was soll das überhaupt Waren? In deren oder in jung? Das will ich nur noch nicht wetten. hüdigen das, ladet doch fehl Lüt in der Söcken. Ich aber nicht. Dat kommt erst dat kommt und dat Anne seh wieder. dann. Und kein will ob das Kind oppassen Die Arbeit doch bald. Tja, zuerst blieb ich ein Hus. Und dann noch ja. Und dann wird sie wir sehen. Ganz schön emanzipiert, diese plattdeutschen Öllern. Und vorausschauend. Aber beide haben doch jetzt überhaupt keine Sätze mit werden oder waren gesagt. Haben sie auch nicht. Und trotzdem haben sie über die Zukunft gesprochen. Im Plattdeutschen kann man Dinge, die da noch kommen sollen, auch ausdrücken mit zeitlichen Hinweisen. Ach ja, stimmt. Mit denn und toerst. Genau. Und mit den Verben, die so etwas Ähnliches ausdrücken wie Schall und Will. Na, dat schall mi mal verlangen. Um wieu als obste? Noch jo. Aber in zwei Monat gaht das Spektakel ob bi uns los. Ach nee, du kannt angorn. Dann heft aber au en halben Kinne gorn, dimme Machs wohl sagen. In zwei ist das bi uns sowies. Und Hesse rosa Büchsen und Plünn? a klar. Nee, aber de Blauen. Der Stammhalter für den Papa. Und Mamas Sönn Und jetzt haben sie mit Angabe eines Datums in die Zukunft gedeutet. In Twaymond geht das Spektakel los. Und? Will die ne frühe Kind auch erst eine Boss nehmen? Für hätte sie das. Denn es dort wie Mannslüht, jo und lange Tiet in der Tweede Reich. Da hat dat men mein Uthold. Ehrich ist auch gar bang, das von dem Bosskind bloß Mama kein Wort. Is nun mal so. dat Kalf läuft achter de Kuh und nicht achter den Bullen. Kein het das echt. Ödipus? De weiß nicht. Den doch gar kein Platt. Ulf Thomas, du arbeitest in der Niederdeutsch-Institut in Snor und hast auch du studiert. Kannst du es mal verkloren, wo ernst dat mit dir verschoben ist? Meinst du das mit der Utlenes? Nee, das mit die Buchstaben. Da war doch jeme da ist wat verschoben worden von hoch nach platt oder umgekehrt. Ach, die Lautverschiebung. Genau, um diese wird es gehen. Wir hatten ja schon i nach e und I nach i. Zwei Bier, zwei Bär und mein Wein, min Wien. Ulf Thomas, kannst du denn vertellen, wat hebt sie denn wo henschorben? Ich weck nicht recht. kann man sagen, was habt sie wohin schoben. Beter ist vielleicht zu sagen, es habt sich wohin schoben. Das habt wat zu tun mit der zweite hochdeutsche Lautverschiebung. Das ist ein langes her, wie in der 6. bis 8. Jahrhundert. Und da ist so von Süden her, hat sich die Sprache verändert. Kämen da dann von Römers oder wären da Deutschen? das wären die Deutschen. Man, dat gäff das ja damals noch nicht so recht. Mhm. Gäff denn da Biespille für wat sich wohin verschorben hätt? Ja, P, T und K. Die sind dann zu Reibelauten worden. Netter tein zu Neuhochdeutsch zehn und Netter Deutsch zu Neuhochdeutsch essen. Und kann ihn das Nib und Nau-Ut morgen, wo sitzt er das nun zwischen S und T und T und D? Jo, das ist eine ziemlich feste Grenze. Äh, das ist die Benrather Linie, das ist die morgen machen isoglosse das ist ein Lin, Benrath, Wuppertal, Olpe, Waldeck, Kassel, Eisleben, Merseburg. Und diese Grenze gibt das Hüt noch. Das ist die Grenze Mang, Hochdeutsch und Plattdeutsch. Gift ähm, Professor von dem Debate. Hey, ismer mit dem Vorrat, der langs führt und het, ob der einen sieht und der de Anna sieht, die Lüüt befrocht. Und dat wär denn auch von derb zu Dörp anders? Dat wär auch von Dörp zu Dörp anders, ob der Ain sieht in Norden, do schnackt sie nöd und ob der Anna sieht in Süden hochdütsch. Bevor alles zu schnell vorüber ist und neue Linien auftauchen, wiederholen Sie doch noch einmal: Apfel, Apfel, Pferd, Pferd, Schiff. schi machen morgen ich ik fassen forten katze kat tochter dochter appel Peert, schip morgen ik forten kat dochter ha über ditten wit mut ik laken wie meinen Ich habe die Regeln jetzt angewendet. Über diesen Witz muss ich lachen. Über diesen Witz muss, ich diesen Witz muss ich Tja, und alles ist falsch. Denn genau wie in allen anderen Lektionen gilt auch hier, wie wat ist wat. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und die werden Sie wieder in Listen finden. Diese Grenz von der du es nackt ist die denn nur in der Plattdeutsche Land überall glücklich? Nee. Das gibt ja viele Mundarten in der deutsche Das hätte dann damit, dat von Mittelalter an Plattdütsche auch verschoben worden ist von der Und das ist stark binnendifferenziert. Was heet das? Der Lütsch schnackt all überall anders platt. Dat ändert sich von Dörb zu Dörben. Ach ja, wie bei unserem Gerold Janssen, der sagte auch vieles ganz anders. Die Sicht aus aal aus fräsen skaul und Quem. Und Us Manfred Richter, dey de ob's leswig-holstein'sche Art. Bunny und ik bun west. Und der Hamburger, der sich nicht in einem Brötchen versteckt? Der sagt, scheun und ik gläuf. Und wo schön dat ik bloß ein Zort lernen mut? Aber wenn dat Jimmer anders is, ist denn richtig platt, nie nicht richtig platt? Dat meinte Lü, die platt schnackt, die secht von ihr Norber in einer Dörp, nee, die schnackt nicht richtig platt. Man, das is nicht so, dat kunnen nicht sägen. Das gibt nicht nur ein Platt, das gibt platt Gibt er dann überhaupt ein Verkehrtplatt? Platt, Ja, das kommen schon sagen, Platt ist vielleicht das, wenn du zu viel Hochdütschmang ist. Dann können Sie sagen, ja, das ist nicht so richtig platt. Aber ich denke, ähm, Platt schnacken, das ist nun mal von Dörb zu Dörb in der Schäden. Und dann schallert so blieben. Das schallert auch so blieben, ja. »Wie schrief dat johr pfiftig führ Christus? Heil Gallien ist in römsche Hand. Heil Gallien? Nee, da gif dat ein Dörb full mit obsternortschem Manslüt und Frunst, der sich wehrt und sich von de Butenlanners nicht unnerkring lot. Und dat Leven ist nicht just Licht für de römischen Legionäre, de eher in den Stod achtete Palisaden von Babaorum, Aquarium, Laudanum und Lydbonum. Ah, Lutbonum, Kenne ich. Asterix und Obelix. Ob ein Turn für nix. Auf der Odyssee? Genau. Und wir treffen sie am Toten Meer. Juhu, die See! Wie diese Hit in jumpen, höchst allerbest. Töv mal! Ich wull die da just verkloren. In tode Meer. Du ist das mal so viel sollt in, als in den anderen Seen. Und darum kann doch kein Mensch nicht ihn versuchen. Ein Obelix kann noch nirgends ertrinken. Fett schwimmt bekanntlich oben. Da war Obelix protestieren. Kein ist hier dick. Pardon, Monsieur, dass Obelix Französisch spricht und Deutsch, das wusste ich, aber platt? Kann Obelix auch und Asterix erst recht. Wüst, das hate einmal hit as in Backorben und denn wär cold as in Ischab. Diesmal. die wüste mal verrückt und in diesem plattdeutschen asterix steht dieses mal stets an der stelle wo es sonst heißt die spenden die römer Just so und ich spinne, dat sind die spinner da dem Malbüdels. de wildswin zündert zwar zu das ist das wort für wildschwein nein aber dichtkunst zwar ist eine norddeutsche blutwurst spezialität Die sind mal, die Mädels. Nu langt dat. Ik kann den malen Snack nicht mehr hören. Wat? Also die ist mal, das Asterix. Asterix? Ik heff das. Sub, Walter. Geht nicht, ist all. Die Wüstlinge hebt den Wotersack zweischauten zweischauten oh, An, Walter, kommt wie nie nicht nach Babylon. Dat heet kein Steenöl und auch kein Wundersluck. Wenn nu kein ein kömmt Und uns hebt, denn hebt wir diese Reis in Sand set. Schuss hast du noch rumgequäst, da die hier fehl menschen sind. Oh, Belix, du magst mir mehr mit den Sabbelä. <lacht>. Kick mal, wat Idefix noch mucken deit. Süd -ud? erst wenn ich was von het. Vielleicht rückt ihn so woso denn nicht? Idefix ist Plietsch. Die find Ahns. Du musst ihm da bloß sägen. Ja, äh, mit dat Worte kriegst du dat Spänen. Dat is kein Worte. Dat is Steenöl. Wunderbar, nu plugg wie gar nicht mehr nach Babylon. Ich hef scho glicksecht, I de Fix kann Ahns finden. Ende gut, alles gut? Noch nicht, noch ist den Wunnersluck nicht recht. Dat gift noch hauen und Steken. Und as Jümmer sind die Römischen Legionäre am Ende dösigen. Und Caesar trägt er de Hammelbein lang. ob oh, platt, dat mut ik lesen. Tja, und wie weg von der Graisige und barbarische Spillwag, sieht aus ob's der nordsche gallische Morden in an Sternklorn heben hope und vierten Bankett einfach so und doch so Licht. Petra Oleum hebt sie nicht, aber liegt es falsch im Jümmer noch wat in, wo sie ihr Helden mit Hochleben lauten könnt. Sech mal, was hölst du von Wildswin mit Datteln und Rosinen? Moin, Rollmops. Na, was ist auch den Lamm von Karschen? Mag gut knicken? Nicht allein den Lamm, rück all. Ich bin auch leid, dass die Menschen mein Obst du uns bloß noch gegen Kopfpien heben willst. Wieso dat denn? Aus ihnen war doch bloß noch mehr Ties an junge Kerls verkauft, die du da im Glas kicken hätt. Und sie sagen nu nur matches Matsches und Maischall. Ach ja, Rollmops, dat kann ich dir noch hören. Mich hat auch nicht anders. Ich bin auch bloß noch Dekoration. Wofürgen war ich auf den anderen von meinen Mackers auf den Tisch bräuchte, in Lügel und Dale, was eben und aus Ressent wird auch Leute wegschmitten. Du verbratst dich. Du hast was an, dem Mensch denkt, hüte doch bloß noch an, Leid im Bug und im Kopf. Lang blieben könnt wie hier, und wär so weh, ob auch nicht. Nee, Rick, all, wenn du hier lang zu legen kommst, warst Weker und Smöder, bitte den Schichtenswand, de der Rögel und Dale vergoren ist. Das die wohl nicht besser Die Gurk fetten Fisch und die Peniken gar die Flöten. Dann laut us loswem, wat beters ad adversa wär, fünf wie öllwal. Bitt dat ze ob nannasit un Musik Genau, eine Satzverknüpfung mit bis heißt auf Platt, bitt dat. Gibt es noch mehr von diesen Verbindungen? Vielleicht, wenn da noch was noch kommt. Ich werd drauf achten. Nun kick die dat an, ob i wohl besögt kriegt. Wenn nötigen ni no let. Die Fischrikandel. Nu wart dat bi lüt hier. Aber ich bin doch gar nicht fett. Dat nich, aber wenn du die hier so nau und nau ablösen darfst, denn war das hier wat muddelig. Und dat is bi die, die anders? Ich to tumens nicht as Brotatoms mit Fischatomsvermögen leer, nur de Nordseit tot. Aber as Wotolik. Er ja, dat so wit kümpt, lohnt ik mi doch lever fang. Um dat dat lernen, ob ein Hammer Hammerer Fisch ma komodiger is. Aber wenn denn. Das kenne ich so im Hochdeutschen auch. Richtig, aber es gab auch andere Satzverknüpfungen. Eine ist mir aufgefallen, er dat. Und das heißt, bevor. Und er dat so all non Hamburger Fischmarkt afdrüselt, gott wie fix wer hen. Hamburg, go mi af. Den hagsch ich Körjemarkt ob könnt. Auf Schons, dass in Hamburg ein Grötter Grötterwesen schallt. Du, um war die da dort auch nicht anders gau. Die Räumobs aufs Wind in den verkötterten Korb. Die Fischfrikandell in Tudersschnut und rück all neuen Party wie Konsuln im Abfall immer. Laut aus der Bremer gön. war Betters aus der werde werfend wie überall. Obwohl im Bremer Hafen alles ein bisschen kleiner ist. Was sagte der Rollmops zu, obwohl auf Schonst auf Schonst der Bremer Hafen ans und beten lötter ist. Du wer doch, doch was? Ja, Rollmops, ich hab auch verhört. Und ich sei was. Moin, moin, alter Hoop. Der Krab und der noch Pult, als noch ein Striptease. Kann ich auch nicht sein doen. Die stoppt sich auch, dass ich in Dürrenburg, eher, dass du verkauft warst. Und mich trägt sein Röckkleid an. Und mich ein und beschütten Krümels. Bloß mich trägt sie ut. Aufschöns viele Leute, mich viele Lebe mit Kleidtage angekauft. Und darum bin ich auch gut geknäten. Ach, deshalb. Just darum. Und mit dem, was wir hier ins und über die Menschheit kommt Gott wie Bilotten und Nein. Denn Lott ist gegönnt, was as das ist is der Film wie überall. Lott ist noch bremmer herben gegönnt. Und Musik machen? Nee, ob ich spiel... wat spiel? aber Expel. Was wohl du als Spel? Was us Lott so gut du gesetzt seit? Ein Spion. Bilotten komm ich zu achter. In der Fischfabrik. Du sehst das. eine Revolution mocken. aus Mackers die Freiheit bringen. Freiheit do ich so offenbar. Und in de dösigen Menschengesichter renn Dat Da erwarten Spaß. <lacht> Hol ab, Rollmops, loder lachen no. To Lord, dat Pinigen is am Rutflogen. florgen. De Gurt is weg. Und wo ans wird wie nur Revolution mocken mit en halben Hering? Herr Davis, Sie hätten Burenhof und Sie magten die Melk von der köp Ehrenhof Vorzugsmilch. Wo Sie diese Melk ob platt? Die hat Vorzugsmilch. Das ist eben die höchste Stufe an Melk, die man küppen kann. Was ist da denn besonders an? Das ist eine Melk, die von einem Burenhof kommt. Und die andere Melk ist alle homogenisiert. Das hat, ist mit 200 Bar Druck. Wir sind die Fettkügelchen kapotten gefahren. Herr Davis, schulden all Aalburen mit der Meg so umgehen, als Sie das dort? Ja, das kann man. Das kann jeder Buur, sagt Meg. Melk. Schulden und Kunde die Buren, das? Sie sollten und sie könnten. Das wäre also möglich? Wäre es. Und Schulen und Kunden sind die Möglichkeitsformen der Tätigkeitswörter sollen und können. Was ich nicht eins können, Schul? Was würde sich denn ändern, wenn Albuhren das morgen gehen? Was würde sich ändern? Ich denke mal, die Verbraucher, die muss gewaltig umdenken, weil ja denn bloß eine Merkdor ist mit ganz kordet Haltbarkeitsdatum. Aber wir hätte von der hoch Masse Frons. Die bloß einmal in weg entkippen dort. Und das ist nicht möglich mit fahrzeugsmerk Also müssen sich dann nicht bloß die Buren ändern, auch die Leute, die, die Melk dann trinken und korbt. Genau, so muss das sein. Und das ist, glaube ich, sehr schwierig. Vor lauter Wer und wör weiß ich langsam nicht mehr, was besser ist. Zunächst einmal Milch mit Fettkügelchen und kurzem Frischhaltedatum. Das habe ich noch frisch im Kopf. Wer heißt war und wör wurde. So ist es. Die Möglichkeitsformen sind im Plattdeutschen identisch mit den Formen der Vergangenheit. Hanse dat nich vorst sägen kund? Erste Melk bogt müde Menschen munter. Diese Melk, die sie morgt, die is ja nun lüt in dürde. Wo schulen die Lüte denn an denken, wenn er die Melk zu dir vorkommt? Die Lüde, die mit irgendwann noch mal umdenken. Man kann einfach nicht jetzt so ne Melk von den Pen küppen. wo sie merkt, die kost inne Mak und die Leute die Schulden an ihre Gesundheit denken und mehr äh, ob die Natürlichkeit und mehr ob den Korden weg. Wollen Sie denn, Herr Davis, jümmer allem was anderes machen als der anderen Buhren dazu so dort? Ja, das kann man wohl sagen. Ich bin irgendwo quer drüber, äh, als jümmer werden und habt als jümmer was anderes gesagt. Ich will auch jümmer was anders machen. Sie auch? Ich will jümmer all Platz nacken können. Nun lädt sie das um, und dat war von Mall zu Mall besser. Wat können denn für sie besser wesen, als das nur ist? Es kann besser werden, dass die Verbraucher, die in den Supermarkt inköpen dort, die mehr überwählen, wat sie köpen dort. Dat wünsche ich mir mehr, dass die Verbraucher mehr überwählen, was auf dem Buchhafen passieren dort. Also muss den Kunden sich ändern und mehr Befrische und wo der Melk herkommt, nur denken und ob der da aber dazu nicht so wie der dagegen kajolt war. Genau. Pflegen. Ich pfleg, du flüchs, he flücht wie pflegt. Legen. Ich lege, du lüchs, he lücht wie lecht. Gehten. Ich geht, du gütz, he gütz. Wie geht, fräern, ich frähe, du früß, he früßt, wie fräert. Wied, wieder, an wietsten, bret, breder, an bredsten, schäf, schäfer, an schäfsten, leif, leiver, an leifsten, gesund, gesünder, an gesündsten, goad, beter, an besten, fehl, mehr, an mehrsten, Gern, lewe, am liebsten. Twintig, dörtig, fertig, füftig, süßtig, siebentig, achtig, nebentig, hundert. Tweihundert, duusend, tweedusend. Das Land Bremen ist 400 Quadratkilometers. Die Stadt hat 324 Quadratkilometers. Bremerhaven hat 80 Quadratkilometers. In Bremen waren 5400 Dusen blüht. In Bremerhaven 131. Bremen het 24 Stadtteil. Die Grötze ist die Hafen mit 3621 Hektar. Die Lütze ist die Innenstadt söst mit 312 Hektar. Sind 888 het Bremen das Marktrecht. In dat Johr 1646 is Bremen in Freistadt geworden. 1827 ist Bremer-Horben in Stadt Worn. Können. Ich kann, du kannst, he kann, wie könnt, je könnt, sie könnt. Dürfen. Ich draff, du draffst, he draff, wie drafft, je drafft, sie draf. Schönen. Ich schall, du schalts. he schall, wie schüllt, je schüllt, sie schüllt. Möden. Ich mut, du mutz. He mot, wie mött, je mött, se mött. Willen, ik will, du willst, he will, wie wilt, je wilt, se wilt. Don, ik do, du deis, he deit, wie doot, je doot, se doot. Mögen, ik mach, du machs, he mach, wie möcht, je möcht, se möcht. Ik bin, du bis, he is, wie sind, je sind, Seind ich war du warst hewart wie wart je wart sewart don ich do du daist he dait wie doot je doot ze doot heben ich hef du hest he het wie hebt je hebt ze hebt Achter, an an bi der in Mit, över, to, zwischen, inner, ob, ut, för, fun. Die Dörsbattels könnt den Köhm söken. Wo ist denn de Dörsige Sleutel? Wie mit Dördert Dörr führen? Dröge Föyt sind schöner. Över Dössens Pröök könnt wir uns högen. Die Klock ist nägen. Die Klock dreh. Die Glocke ist halbig öelben. Tiet für die platzischen Norrechten auf Radio Bremen Melodie. Dat is fiddel für twee. Dat is fiddel nur fief. Dat is fief nur öelben. Dat is fief ver halbig söben. Dat is tein ver fief. Worren? Dorren. Wat? Dat. Wo kein? Ik. Wo? Dor. Wo? So. Wo denn ich? So denn ich. Wo fehl? fehl so Wo to? Dorto. Woner? Nu. Woher? Dorher. Wat für ihn? Dissen. Mannslüt und Frunslüt. Hein ist Mester, Hanna ist Mäste. Karl ist Möller, Carla ist Möllersche. Bernd ist Gorne, Berndine ist Gornersche. Gerd ist Professor, Grete ist Professorche. Christian ist Schriewe. Christiane ist Schrieversche. Buur, Buernfru. Husmann, Husfru. Paste, Frupaste. Onkel, Tant, Bruder, Süster. Vetter, Cousin. Jung, Dern. Söhn, Dochter. Fründ, Fründin. Wesen, ich wär, du wärs, he wär, wie wär'n. Hebben, ich ha, du hast, He ha, wie han. Wahn. Ik wör, du wörst, he wör, wie wörn. Doon. Ik dee, du dees, he dee, wie deen. Mögen. Ik moch, du mochs, he moch, wie mochen. Dörfen. Ik dreff, du dreffst, he dreff, wie dreffen. Können. Ik kun, du kunst, he kun, wie kunnen. Möten. Ich muss, du muss, he muss, wie müssen. Willen, ich will, du willst, he wull wie wollen. schön ich schull, du schulds, he schul, wie schulden. Sommer, wenn de Sinn obsteit und de Wind de weit, und die Harn de kreit, und de Müll sich dreit, und de Möller sich freut, und de Glock de geit, und die jung fleut, und die Burde die Seid, und die Knecht, de Maid, und die Jung, die Schreit, wenn die Kat im Kleid, und die Moder, den Neid, und die Schuster, die leid und die Schippe, de Preid, denn ist Summertid. Beden, böd, boden, hebet. bedregen, bedreich, bedrogen, bedrücht befehlen, befehl, befohlen, beginnen, beginn, beginn Bugun. besinn, bösen, besonnen, bitten, bet, beten, binnen, bün, bunnen, denken, doch, dacht. Hey, Flücht, tu kaum Weg nach Mallorca. Wie seht us Norsten wer je hörte sie doch noch von Sie kickt sich den Film Övermann an. In Ostfriesland do de In Hamburg dort uns Lüt schoen snacken. In Schleswig-Holstein dort die Dore Lüt snacken. In Mecklenburg schnackt Hai. In Bremen und Ollenburg dort Us Lüt snacken. In Westfalen dort de Lüt Braden oder kühren In Ostfalen spräg ich mit dick platt. Buddel, Klöhr, Kiviv, Bedrohje, Verdefenderen, Direktemann, Malheur, Partou, Retour, Absolut, moment, Reel, Plaisir, façon, Kledage, Pardon, Prat, in ein Tour, Tschüss. Die Gurk fritt in Fisch und der Pinneken geit Fleuten. Nehm den Föld in Acht oder ich Petti, seh der Hand oder Pärt. Dann is cold. Überhaupt is der Winter zu lang. Jan und alle Mann sind komm, sogar die Krattwerdor. »Ich wär, ik ha, ik de, ik dröff, ik kun, ik much, ik schul, ik wör, ik wull. Kunn sie so leben, as de nober da deit? Wat wör sich nennen, wenn sie da zum morgen deen? Müssig die Familie auch wer dat bete wenn sie dat leben ennen wören, wat schon die lüt denken wenn sie dat leben ennet hahn wollen sie egens wat annes morgen entleben kun der leben denn beter wesen als dat nu is